Перший споміж магів. Озеро тягнулося вдаличинь, обрамлене крутими скелями і мокрою зеленню, а його поверхню, гладкою сіру, стільки сягало око, поколював дощ. Варто сказати, що в таку погоду Логінове око сягало недалеко. Інший берег міг бути всього за сто кроків, але тихі води здавалися глибокими. Дуже глибокими. Логін уже давно покинув спроби залишитися сухим, і вода стікала по його волосю на обличчя, скрапувала з носа, з пальців, з-під боріддя. Волога, втома і голод стали частинкою його життя. Якщо подумати, так часто бувало і раніше. Логін заплющив очі і прислухався, як вистукує по шкірі дощ, як вода плюскотить по гальсі. Він став біля озера навколішки. Виняв корок із фляги і занурив її, спостерігаючи, як здіймаються бульбашки, поки вона наповнюється водою. Малаков Скей вийшов із кущів, дихаючи коротко і часто. Він упав на коліна, доповз до корневища дерева і відхаркнув мокротиня на гальку. Його кашель зробився надсаднішим і тепер виривався прямо з стрясаючи всю грудну клітину. Він виглядав ще бліднішим, ніж був на початку, і помітно худішим. Логін і сам трохи схуд. Зрештою, то були нужденні часи. Він підійшов до виснаженого учня і присів навпочепки. «Дайте мені хвилинку!» Кай прикрив запалю очі і закинув назад голову. «Всього одну хвилинку!» Його рот залишився відкритим, а на тонкій шиї проступили жили. Навіть живим він виглядав як мрець. «Не залежуйся, бо потім можеш уже не встати!» Логін простягнув флягу, Кей навіть не підняв руку, щоб її взяти. Тож Логін притулив флягу йому до губ і легенько налив. Кей важко згликнув, закашлявся, а тоді його голова відкинулась на дерево, наче камінь. «Ти знаєш, де ми?» – запитав Логін. Учень здивовано кліпнув, дивлячись на воду, так ніби побачив її вперше. «Схоже, це північний бік озера. Там десь має бути стежка». Його голос перейшов у шепіт. На південному боці є дорога з двома каменями. Раптом він різко закашлявся, а тоді важко зглитнув. Підеш дорогою, підеш через місць і ти на місці. Прохрипів він. Логін поглянув на мокрі дерева вздовж берега. Скільки туди йти? Відповіддю була тиша. Він потрогав хворого закістляве плече. Кей закліпов, розтулив повіки і втупився в нього туманними очима, стараючись сфокусуватись. «Скільки йти?» «Сорок миль!» Логін замислився, цикаючи крізь зуби. «Кей не протягне сорок миль. Він і сорока кроків сам не зробить». По очах учнів було видно, що він це розумів. Логін вважав, що Кей скоро помре, десь через кілька днів. Він знав і ідущих чоловіків, яких здолала гарячка. «Сорок миль!» Логін ретельно міркував, потираючи підборіддя великим пальцем. «Сорок миль!» «От зараза!» – буркнув він. Логін притянув мішок і розкрив його. У них ще залишилося трохи харчу, але небагато. Кілька смужок жорсткого сушеного м'яса і окраєць запліснявілого чорного хліба. Він подивився на тихе озеро. Принаймні, питної води у них буде вдосталь. Логін дістав з мішка свій важкий казанок і поклав його на гальку. Вони довго були разом, але вже не було що готувати. Не можна прив'язуватися до ручей, коли ти серед дикої природи. Він пожбурив мотузку в кущі, а тоді закинув полегшаний мішок собі через плече. Очі Кея знову зімкнулися. Він ледь дихав. Логін досі пам'ятав той перший раз, коли йому довелося когось покинути. Пам'ятав так, ніби це сталося вчора. Дивно, що ім'я хлопчика забулося, але його обличчя досі стояло перед очима. Шанка відгризла йому шматок стегна, добрячий шматок, він усю дорогу стогнав і не міг іти. Рана почала гноїтись, він так і помирав, їм довелося його покинути. Ніхто не звинувачував у цьому логіна. Хлопець був надто малим, він взагалі не повинен був із ними йти. Йому не пощастило, так буває, з кожним він кричав до них поки вони спускалися з пагорба по хмурим, мовчазним гуртом, схиливши голови. Логіну здавалося, що він чув крики, навіть коли хлопець залишився далеко позаду. Він і досі їх чув. Коли йшли війни, все було інакше. Люди постійно відбивались від колон на тривалих маршах у холодні місяці. Спершу вони тяглися до хвості, потім тяглися позаду і врешті вкладалися на землю. Холодні, хворі, поранені. Логін затремтів і втягнув голову в плечі. Спочатку він намагався їм допомогти, тоді радів, що не лежав серед них, а згодом переступав через трупи, майже їх не помічаючи. З часом ти розумієш, хто більше не підведеться. Він поглянув на мало косакея. Ще одна смерть в Голхомані нічого не змінить. Зрештою, треба дивитись на речі реально. Учень вирвався зі свого неспокійного сну і спробував підвестись. Його руки нестримно трусились, він... Звів погляд на Логіна, його очі яскраво блищали. Я не можу піднятися, прохрипів він. Я знаю. Я взагалі здивований, що ти так довго протягнув. Зараз це було вже не так важливо. Логін знав дорогу. Якщо вдасться знайти стежку, можна спробувати подолати 20 міль на день. Залиши мені трохи харчів, тоді. Можливо, коли достанешся до бібліотеки, хтось. Ні, сказав Логін зціпивши зуби. «Мені самому потрібні харчі». Кей видав дивний звук, щось середнє між кашлем і хлипанням. Логін нагнувся, вперся правим плечем в від Кея і обхопив рукою його спину. «Без них я не принесу тебе сорок миль», – додав він, а тоді випрямився і закинув учня собі на плече. Логін рушив узбережжям, притримуючи Кея за куртку, і тільки мокра галька репіла у нього під ногами. Учень навіть не рухався, просто висів, як мішок з вогким ганчір'єм, а його слабкі руки стукались позаду об ноги Логіна. Зробивши десь із тридцять кроків, Логін розвернувся і поглянув назад. Казанок самотньо лежав біля озера і поволі повнився дощовою водою. Вони багато, через що пройшли разом. Він і Казанок. Прощавай, старий друже!» Казанок промовчав. Логін обережно поклав свою тремтячу ношу на узбіччя, розім'яв спину, щонила, почухав брудну пов'язку на руці. І відпив з фляги води. Вода була єдиним, що він мав у роті того дня, тож голод допікав його до самих печінок. Добре, що хоч перестало дощити. У житті варто навчитись цінувати дрібниці, наприклад, сухе взуття. Тим паче, якщо дрібниці – це єдине, що у тебе залишилося. І в цьому разі не цінувати їх неможливо. Логін сплюнув у багнюку і розтер затерплі пальці. Одне, можна сказати, напевне, це місце було важко не помітити. Над дорогою зіймалися два камені. Древні й пощерблені, в основі покриті зеленим мохом, а вище – сірим лишайником. Вони були замережені постираною різьбою рядками букв, написаними не лише незрозумілою, але й невідомою Логіну мовою. Утім, складалось неприємне враження, ніби вони радше застерігають, аніж вітають. «Перший закон». «Що?» – здивовано запитав Логін. Кей перебував у неприємному стані поміж сном і яв'ю ще з того часу, відколи вони два дні тому покинули казанок. Власне, за цей час казанок міг видати більше осмислених звуків. Того ранку Логін, прокинувшись, помітив, що Кей ледве дихає. Він був цілком упевнений, що учень помер, але хлопець досі кволо чіплявся за своє життя. Що там не кажи, а Кей не здавався без бою. Логін опустився навколішки і відкинув мокре волосся з його обличчя. Кей раптом схопився за нього за зап'ястя і подався вперед. «Забороняється!» – прошепотів він, вирічивши на Логіна очі. «Торкатись потайбіччя!» «Що?» «Говорити з демонами!» – прохрипів він, хапаючись за пошарпаний плащ Логіна. «Істоти, що живуть по той бік світу, брехливі. Ти не повинен з ними розмовляти». «Не буду», – промимрив Логін, гадаючи, що має на увазі учень. «Не буду», – даю слово. Хоча давати його було нікому. Кей повернувся до судомного напівсну. Логін закусив губу. Він сподівався, що учень прокинеться знову, але не дуже в це вірив. Хоча, мабуть, той бояз зможе щось зробити. Зрештою він перший з поміж магів – котрий осягнув глибоку мудрість все-таки. Тож Логін вкотре закинув кея собі на плечі і рушив повстарезні камені. Дорога стрімко піднімалася до скель над озером, місцями припіднята, місцями глибоко висічена у кам'яному грунті. Вона була добряче понищена і побита часом, поросла бур'янами. Вона то опускалася, то піднімалася, тож геть спітніли Логін незабаром почав задихатися, а ніх він вже давно не чув. Його темп пішов на спад. Логін знав, що це втома, не просто від сходження чи непосильного марш з напівмертвим учнем на плечах, чи від марш за день до того, чи навіть від битви у лісі. Він втомився від усього, від шанка, від війни, від усього свого життя. Я не можу йти безкінечно, Малакусе. Не можу безкінечно боротися. Скільки цих страшних знущань може витримати людина? Мені потрібно хвильку посидіти. На нормальному, блядь, кріслі. Хіба я багато прошу? Хіба багато? З цим настроєм, лаючись і нарікаючи на кожному кроці, з кеєм, котрий стукався головою об його зад, Логін підійшов до моста. Міст був простим і водночас граційним, і таким же древнім, як дорога, і через те весь зарослий плющем. І тягнувся він десь на двадцять кроків над запаморочливою ущелиною. Далеко внизу річка билася обшербати каміння, здіймаючи шум і яскраві бризки. По той бік мосту, між двома миховитими скелями, стриміла стіна, зведена так майстерно, що годі було визначити, де природне переходило у штучне. У стіні виднілися єдині старовинні двері, оббиті міддю, позеленілою від часу та вологи. Обережно ступаючи по слизькому камінню, Логін звично замислився про те, як би було найкраще штурмувати цю споруду. А ніяк. Навіть якщо мати тисячу відбірних бійців. Перед дверима був лише вузький кам'яний виступ, ніде поставити драбину чи замахнутися тараном. Стіна сягала десь із десять кроків у висоту, а брама здавалася міцною, наче камінь. А якщо вони її ще й міст зруйнують? Логін перехилився через край і зглитнув. Падати було далеко. Він глибоко вдихнув і загупав кулаком по мокрій зеленій міді. Чотири сильних, громохких удари. Він гупав так у браму Каралеона після битви, і міщани поквапились здатись. Але зараз ніхто не квапився. Логін зачекав. Постукав ще раз. Зачекав. Він все більше промокав від туману, що піднімався від річки. Логін зціпив зуби і підняв руку, щоб постукати знову. Відкрилася вузька щелина, і на нього з-за товстих град холодно глянула пара водявих очей. «Хто це там?» – гаркнув грубий голос. «Мене звати Логін де відгіпалий. Я...» «Не знаю такого!» – Логін сподівався на привітніше вітання. «Я прийшов, щоб побачити Баяза». Йому не відповіли. «Першого з...» «Так, він тут». Проте двері не відчинили. «Він не приймає відвідувачів. Я сказав про це останньому посланцю». Я не посланець, зі мною мало коскей. Малака хто? Кей, учень мага. Учень? Він дуже хворий, повільно промовив Логін. Він може померти. Кажеш, хворий і може померти? Так. Як там тебе звати, скажи ще раз. Та відкрити ці йобані двері, Логін намарне помахав кулаком перед щілиною. Будь ласка, ми не впускаємо всіх підряд, зачекай, покажи мені свої руки. «Що? Покажи руки!» Логін підняв руки вгору. Водіністі очі поволі пройшлися по його пальцях. «Їх дев'ять! Одного немає, бачиш?» Він підніс обрубок до щелини. «Дев'ять, так? Треба було з цього і починати!» Бряснули засуви, і двері зі скрипом прочинилися. З іншого боку на нього підозріло дивився літній чоловік, який згинався під вагою старомодного обладунку. Він тримав довгий меч, який був для нього заважким. Вістря моча шалено танцювала, хоча він силкувався втримати його вертикально. Логін підняв руки. Я здаюсь. Старий воротар не усміхнувся. Він щось невдоволено буркнув, коли Логін проминув його, а тоді закрив важкі двері, накинув засуви, розвернувся і поплентався геть, не сказавши більше ні слова. Логін рушив за ним вузькою долиною, яку всівали дивні будиночки, побиті негодою, вкриті мохом, напівзаглиблені у стрімкі скелі, що з'єднувалися з гірським схилом. На порозі одного із будинків працювала за пряткою понура жінка, яка зміряла Логіна похмурним поглядом, коли він з непритомним учнем на плечі проходив повз неї. Логін відповів їй посмішкою. Вона була аж ніяк не красуною, але вже пройшло стільки часу, відколи він... Жінка пірнула в дім і грюкнула за собою дверима, покинувши порядку на дворі. Логін зітхнув. Стара магія досі діяла. Наступним будинком була пекарня з присадкуватим димарем. Від запаху свіжого хліба у порожньому шлунку Логіна забурчало. Трохи далі сміялися і гралися, бігаючи довкола низенького старого дерева, кілька темноволосих дітлахів. Вони нагадали Логінові його власних дітей. Ні, вони не були на них схожі, просто його охопила печаль. Треба визнати, що Логін був трохи розчарований. Він очікував побачити щось мудріше і значно більше борід. Але ці люди не здавались надто мудрими. Вони виглядали, як будь-які інші селяни. Схожий вигляд мало і його сільце до приходу Шанка. Він задумався, чи потрапив у те місце, що й треба, а тоді вони звернули за поворот. Попереду у скелю були вбудовані три величезні гострі вежі. Вони з'єднувалися в основі, але розходились вище і були вкриті темним плющем. Здавалося ніби вони значно старші навіть за міст чи дорогу, такі давні, як сама гора. Біля підніжжя веж купчилося розмаїття інших будівель, що тулились до країв широкого двору, на якому люди займалися щоденними справами. Хода жінка на ганку збивала масло. Призимкувати коваль намагався підкувати невгамовну кобилу, Старий голомозий м'ясник у заляпаному фартуху, дорубавши м'ясо якоїсь тварини, тепер мив закривавлені руки в кориті. А на широких сходах перед найвищою з трьох веж сидів величний старий ган. Він був одягнений в усе біле, мав довгу бороду, гачкуватий ніс і біле волосся, що спадало з-під білої шапочки. І це нарешті вразило Логіна. Перший з поміж магів безперечно виглядав як треба. Помітивши Логіна, він зірвався зі сходинок і поспішив до нього, тріпочичи білою мантією. «Поклади його тут», – пробурмотів він, вказавши на галявину біля колодязя. І Логін опустився навколишки, як мого обережніше поклав кея на землю, тамуючи нестримний біль у спині. Старий нахилився над кеєм, приклав до його чола вузлувату руку. «Я приніс назад твого учня», – тупувато сказав Логін. «Мого? Ти хіба не боязн? Старий розсміявся. О, ні, я Велес, наглядач бібліотеки. Я бояз, долинав за спини голос. До них поволі йшов, витираючи руки об ганчірку, м'ясник. Він виглядав літ так десь на шістдесят, але був коренастим, мав виразне, покраєне борозними обличчя і коротко стрижену бороду. На голові в нього не було ні волосини, і денне сонце яскраво виблискувало на його смаглявій маківці. М'ясник не був вродливим чи величним. Але коли він наблизився, у ньому все ж проявилось дещо особливе – впевненість, відчуття владності. Цей чоловік звик наказувати і підкоряти. Перший з поміж магів взяв ліву руку Логіна і тепло стиснув її поміж своїх долонь, а тоді повернув її і оглянув обрубок втраченого пальця. «Отже ти, Логін, дев'ятипалий, той, кого звуть Кривавою Дев'яткою, я чув історію про тебе, хоч і не вилазив з бібліотеки». Логін спохмурнів. похмурнів. Він здогадувався, які історії могли дійти до старого. Це було давно. Звичайно, у кожного з нас є минуле, еге ж? Я не звик судити рідити про людей, покидаючись на поголос. Бояз усміхнувся широкою приємною білосніжною усмішкою. На його зморшкуватому обличчі з'явився дружній вираз, але в глибоко посаджених блискучих зелених очах ховалася твердість, кам'яна твердість. Логін заусміхався у відповідь, хоча вже зараз розумів, що не хотів би мати цього чоловіка за ворога. «І ти повернув наше заблукале ягня до стада». бояз похмуро подивився на Малу Косакея, який нерухомо лежав у траві. «Як він?» «Гадаю, житиме сер, сказав Велес. «Але треба забрати його з холоду». Перший з поміж магів клацнув пальцями і понад будинками луною прокотився грім. «Допоможіть йому!» Підбіг коваль, який хопив Кея за ноги, і вони разом з велесом понесли учні через високі двері до бібліотеки. «Отже, майстери, дев'яти пали, я покликав тебе, і ти відгукнувся. А це свідчить про гарні манери. Нехай напівнічні манери тепер не в моді, але я, щоб ти знав, їх ціную. Я завжди вважав, що на вічливість треба відповідати вічливості. А це ще що таке?» Старий воротар спішив через подвір'я, добряче захекавшись. «Два відвідувача за день? Що ж буде далі?» «Майстери бояз, хрипко випалив в воротар. «Біля брами вершників добре озброєні на конях. Кажуть, що у них термінове повідомлення від короля півночі». «Бе тут! Хто ж іще?» Духи казали, що він вручив собі золотого капелюха, та й хто і інший наважився би назвати себе королем півночі. Логін ковтнув повітря. Після останньої зустрічі з ним у нього не залишилося нічого, крім самого лише життя». Але і тут йому пощастило більше, ніж іншим. Значно більше. «Ну що, майстере?» – запитав воротар. «Мені сказати, щоб вони пішли геть?» «А хто їх очолює?» «Якийсь молодий франт з кислою миною. Каже, що він син короля чи щось на кшталт того. Кальдер чи скел? «Вони обидва кислі. А да що молодший?» «В такому разі це кальдер. То вже щось. Що цей, що інший, були покручами, але скел був значно гіршим». А вони вдвох, то краще їх зовсім уникати. Баяз на мить задумався. Принц Кальдер може увійти, але його люди повинні залишитися за мостом. «Так, сер, за мостом!» І захеканий воротар поспішив назад. О, Кальдерові це сподобається. Логіна неабияк розвеселила думка про те, як званий принц тупо кричить через ту маленьку щелену. «Вже король півночі можеш собі уявити?» Баяз втупився порожнім поглядом кудись у глиб долини. «Я знав Бетода ще до того, як він став великим ЦБ». «Ти також його тоді знав? Чи не так, майстер Дев'ятипалий?» Логін спохмурнів. «Він знав Бетода, коли той був практично ніким, дрібним вождиком, схожим на багатьох інших». Логін прийшов до нього, щоб просити допомоги в боротьбі з Шанка, і Бетод їй надав, але за певну ціну. Тоді ціна здавалась невеликою і цілком виправданою. «Просто воювати, вбити кількох людей». Логінові завжди було легко вбивати, аби тот здавався чоловіком, за якого варто боротися, відважним, гордим, безжальним і неймовірно амбітним. Це були якості, які Логін тоді цінував, якості, якими він, на його думку, і сам володів. Але час змінив їх обох, і ціна зросла. «Раніше він був кращим», – задумливо промовив Бояз. «Але є голови, яким корона не пасує. Ти знаєш його синів?» «Краще, ніж хотілося б», – Бояз кивнув. Вони справжні гівнюки, правда? І боюсь, що гівна їм уже ніколи не позбутися. Тільки уяви того довбня скейла на троні. Тьфу! Чеклон здригнувся. Майже хочеться побажати його батькові довголіття. Майже, але не зовсім. До них підбігла маленька дівчинка, яку Логін бачив за горою з іншими дітьми. У неї в руках був вінок із жовтих квітів, і вона простягнула його старому Чеклону. «Я сама його зробила», – мовила вона. Логін почув швидкий тупід копит, що все блищав. «Для мене? Це так мило!» Баяз взяв у і квіти. «Прекрасна робота, моя люба! Сам творець не зробив би краще!» Вершник із гуркотом влетів на подвір'я, різко піддав коня назад і спішився. Кальдер. Роки були милосердніші до нього, ніж до інших. І тут не посперечаєшся. Він був одягнений у чорні шати, прикрашені темним хутром. На його пальці виблискував великий червоний самоцвіт, а на руки війми час палахувало золото. Він виріс і поглачав, хоч і не настільки, як його брат Скейл, і все ж таки достатньо. Втім, його бліде пихате обличчя виглядало майже таким самим, як Логін пам'ятав, а тонкі губи увесь час презирливо кривилися. Він кинув віжки жінці, котра збивала масло, і жваво рушив через двір, Спопиляючи усе навколо поглядом, і тільки вітерець розвивав його довге волосся. Коли зосталося з десяток кроків, він помітив логіна у нього відвисла щелепа. Спершу кальдер з переляку відступив на півкроку назад, а його рука смикнулася до меча. Проте за мить він уже всміхався своєю тонкою холодною усмішкою. Бачу, ти завів собі пса Баязе. Краще слідкуй за ним, бо він уже колись кусав хазяїна за руку. Його усмішка стала ще більш схожою на зміїну. «Я можу його приструнчити, якщо хочеш!» Логін стонув плечима. Погрози для дурнів і боягузів. Хто знає, як кальдер, а Логін не був ні тим, ні іншим. Якщо збираєшся вбити, краще не балакати, а діяти. Балачки дозволять лише твоєму супротивнику підготуватися, а це нікуди не годиться. Тож Логін промовчав. Якщо кальдеру так хочеться, то нехай вважає це слабкістю. Так навіть краще. Може, бійки і знаходять Логіна невідрадно часто, але він сам уже давно облишив їх шукати. Другий син Бетода скерував своє призирство на першого із-поміж магів. «Мій батько буде невдоволений, Баязе. Те, що моїм людям доводиться стояти за брамою, виявне поваги. Що ж тут вдієш, якщо поваги у мене насправді обмель, принца Кальдера?» – спокійно відповів Чеклун. Крім того, не занепадай духом, вашого останнього посланця не пустили через міст, тож, як бачиш, ми робимо успіхи. Кальдер насупився. Чому ти не відповів на виклик мого батька? У мене надто мало часу. Бояс підніс вінок, вінки саме себе не платуть. Принц не всміхнувся. Мій батько. гаркнув він. Бетод, король півночі, наказує тобі прибути до нього в Карлеон. Кальдер прокашлявся. Він не принц зірвався на кашель. Що? запитав Баяс. Ну ж бо, говори, дитино. Він наказує? Принц знову закашлявся, захлинувся і почав душитись, схопився за горло, здавалося, ніби повітря застигло. Наказує? Баяс насупився. Поверніть із царства мертвих великого Джувенса. Він може мені наказувати, тільки він і ніхто інший. Чеклуни ще більше спохмурнів, і Логінові довелося притлумити дивне бажання відійти подалі. «А ти не можеш, і твій батько теж не може. Хай би як він себе не величав. Кальдер повільно опустився навколішки, його обличчя перекусилось, очі наповнилися слізьми. бояз зміряв його поглядом. «Чого ти вбранив усе чорне? В тебе хтось помер?» «Тримай!» – і він накинув на голову принца вінок. Трохи яскравих барв тобі не завадить. Передаси своєму батькові, щоб він приходив сам. У мене немає часу на дурнів у молодших синочків. В цих справах я старомодний. Люблю говорити з головою коня, а не з його задом. Ти мене зрозумів, хлопче? Кальдер хилився набік, бік, почервонілі очі. Перший з поміж магів змахнув рукою. Можеш і ти. Принц силовано вдихнув, закашлявся і, похитуючись, підвівся, а тоді пошкандибав до коня і заліз у сідло. Вже не так граційно, як злазив. По дорозі до брами він кинув через плече вбивчий погляд, який виглядав не дуже переконливо, поза обличчя принца полум'яніло, наче вичмагана дупа. Логін збагнув, що широко вісміхається. Вже давно він так не тішився. «Наскільки я розумію, ти вмієш говорити з духами?» Це захопило Логіна розполохом. «Що? Говорити з духами?» – бояз похитав головою. «В наші часи це винятковий дар. Як вони?» «Хто духи?» «Так. Їхні ряди рідшують. Скоро вони всі поснуть, а?» «Магія втікає зі світу. Так усе влаштовано. За роки мої знання збільшились, зате сила зменшилась». «Здається, кальдера ви вразили». «Та!» – Бояз змахнув рукою. «Це дрібниці. Маленький фокус із повітрям і плоттю. Нічого складного». Ні, повір мені, магія слабше. Це факт. Закон природи. Але ж яйце можна розбити по-різному, правда, друже? Коли підводить один інструмент, треба братись за інший. Логін не зовсім зрозумів, про що йдеться, але не мав сили перепитувати. А й справді, пробурмотів перший з поміж магів, яйце можна розбити по-різному. До речі, ти виглядаєш голодним. Від однієї згадки про їжу Логін в рот заповнився слиною. Так, промимрив він, так, я був би не проти перекусити. Звичайно, бо я поплескав його по плечі. А потім, мабуть, у ванну. Ні, цей сморід нас жодним чином не дратує, ну, ні з кілічки. Просто мені здається, що немає нічого приємнішого, ніж зануритись у гарячу воду після довгого походу. А твій похід, я підозрюю, був справді довгим. Ходімо зі мною, майстер, іде вітипалий, тут ти у безпеці. Їжа, ванна, безпека. Логінові довелося стримуватися, щоб не заплакати, коли він волікся за старим у бібліотеку.